Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu Habali za muda, habali za mazaa, zangu, watazamani wa Mnuguru TV Kama tunanyangote ni wazima wa Lakini leo rezo kashanga Kwa nini doktor Mnuguru wa Dr. mshuma Doktor Mnuguru wa, wa na mayai matatu ya meka katika itambaha Mayai haya ni mayai tunajua ni mayai ya kuku Lakini mayai haya na maajabu pia Natamani yeye kuonyesha maajabu ya Mungu niliyokuwa nazo katika mikono kwa niaba ya kitiba ya kumsaidia mtu katika upande wa kitiba. Tunatumia mayai haya kwa upande wa kitiba. Tunatumia mayai haya kwa ni ajili ya kufanya kazi za kitiba. Naamini haya ni mayai mayai haya ni mayai ya kuku lakini mayai haya ni mayai ya kuku kizungu. Leo nitakanitoa mfano wa kuweza wa yai kulivuta juu bila kushikwa. Yani nionyeshe uwezo wa kutumia ya hili bila kuguswa na kitu chochote ambapo naweza nikaleta mpaka katika kinywa changu cha mdomo nikaligusa na ni chini bila kuishika kwa mtia mpono wangu. Kwa hiyo naamini maneno mengi, naomba atuene pamoja, tutatazame niwaonyeshe nguvu hii, alafu nikimaliza hapo nitawaelezea nguvu na inatumika kwa njia gani. Lakini baada ya somo hili nitakuja kutoa somo lingine la kuweka ndani ya glasi alafu na kuweka maji na bila wa shuarani bila bila bila mshumaa kusima. Eunawa sikuna waka ukiwa ndani ya maji. Kwa hiyo wote twende pamoja ili tuwe pamoja. Haika wazee kwa mizimu ya pole longende shupanga matimba kwa kwa wanate wa, kwa kibababu na mabibi. Naomba leo nguvu zetu na baraka zetu ndio vijie hapa kutaka kunywa mfiko. Leo mfiko kusimamisha haya yali yale uko hapa Naoma, kwa wakana hazema. Lio ni pete mbili, kubu mkona kushoto, pete mbili, ya pete mbili mkona ukulia, pete kushoto, kwa ya zuhia maya imamili alafu ya imoja, ya nitakuja yu, bila kushipwa. Hai, waze wangu naomba msimamise, kwa hei haya, kwa hei haya, kwa hei naomba haya, kwa hei haya, kwa hei haya, kwa hei haya, haya, tuende, anyuma, anyuma, anyuma, anyuma, anyuma, anyuma. Simama, simama, simama, simama, simama. Kamon už vorná dobu v kasamari, je tady na vozu ako simama, bil ako šiwa, je tady tučaciotek. Karatibo, karatibo, bišet karatibo, bišet karatibo, bišet karatibo, bišet karatibo, bišet karatibo, bišet karatibo, Na tom takamlipeke apelekeni chini sitaki mlipandishe juu pelekeni chini usipandishe chini taratibu taratibu taratibu chini taratibu chini peleka chini peleka chini peleka chini peleka chini peleka chini peleka ya iletu nimefika chibi na kama unapoleona hapo hii ni mjiza hii ni mjiza ya Dr. Muguru haya maya unayai ambayo mwenyezi mungu wapaya umba ambayo kiaona ni mayaai kula kabisa lakini tunatumia mbukizi kwa niaba ya kuonyesha uwezo na baraka hizu jari wa mwenyezi Samani Dr. Samani kidoku unajua hapo Mimi sijaelewa. Ndio. Hayo ni mayai kweli? Mbona kama seru hiyo miujiza unaoifanya? Unajua sisi binadamu tuna na kitu kwa mimi. Unaweza ukashughulia mtu akakwambia lile la bandia. Si ndio? Hayo ni mayai. Na ni mayai ambayo yakula ya kabisa. Na kama kuna chombo tuchote mimi naweza nikaonyesha mfano wa kuvunja. Nilivunje. Naomba usitoe kamera watu waendelee kuangalia atakuta chombo hapo lete ni vunje ile yafunja leo waamini kwamba haya ni mayai jamani hii ni makuli haina kitu na hivi naweka hapa makuli hii haina kitu kama mnaoona naweka hapa na mayai yangu haya nayafunja sawa nafunja au nivunje jamani mvunja tuone pia hapa hili ni, unja, Vunja tuoni. Hii hii ni ya, haya mayai jamani kasi ni mayai ambapo hii ni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 hai uh, dokta kwa hiyo tunajaribu kufanya vitu kama hivi ili kuonyesha uwezo tunaonyesha uwezo kwa sababu ni Mwenyezi Mungu ametujalia na kama Mwenyezi Mungu ametujalia ametujalia nguvu ili tusiweze ku, ku, ku kuangalia kama ni kitu gani bwana ndugu yango unapata sasa kutaka kutafuta mimi kunipata ofisi zangu ziko mbili na ofisi la islam pia na ofisi Morogoro kwa wale wa za nje pia anaweza nikafanya matibabu hata kama ukiwa huko huko pia nafanya matibabu hayo lakini kama unaweza ukamtumia mtu akaje matibabu yako pia yote kama pia kwa kunipata mimi napatikana Morogoro Ndijini, ukifika, ukitoka mchiyo yote mkua wote nenda mbaka Murgoro mjini Ukifika Murgoro mjini, ulizia gari na zokuenda matombo kisaki, wambije na kuenda kwa Dr. Murgoro Yari ukisha na kuenda kwa Dr. Murgoro hakuna garis na kuenda matombo isipafama kwa mbu. Sema, karibuni, karibuni, karibuni sana kwa kwa Munda Reslam, pia karibuni Morogoro kwa kwa nye matatizo tuna salamu waaza Assalamualaikum Ciao, dobrá.